feu que saludi abans que res a l'Alberto. Um, Albert, com estàs? Molt bé. Això hauríem de fer durar 3 hores, eh? Parlar així encadenat. <laughs> Exacte, encadenant frases, eh? Cada vegada eh? dur una mica més, però que arribes fins a les 7. A les 7 és precisament... Eh? <laughs> No va dir la set, no? Perquè el convidat és a sí. quarts d'onze, per tant, no, no m'anava gaire bé. Avui, Miquel Calçada, que ho estàvem comentant, eh? trobo que estàs a dalt de l'ona, o sigui, portes tres, tres supernoms que cada setmana diuen, va, que sigui per favor dilluns una altra vegada que torni el convidat. La setmana que ve, boien. Imagina, boien no? Primer no, gol, per sí, cert, no... aquest cap de setmana. Primer gol, aquest cap de setmana, sí, sí, la visita ha portat sort. Doncs és Miquel Calçada, als Estats Units, a Siracusa, entre Nova York, eh... o sigui, al nord de Nova York, com una ciutat bastant especial, on sembla que no hi si res, però a ell li estan passant unes quantes coses allà, perquè està estudiant i no descarta un possible canvi de vida, quan torni. Sí, sí. Molt o sigui bé, que doncs estarem. Aquesta nit, es aquesta nit ho sentirem. Molt bé. També donem la benvinguda a la tribuna una altra vegada, la Patricia Gavancho, Com estàs, Patricia? Hola, què tal? Deixis per venir avui Hola. a l'estudi. Quan vulguis. Vam en directe a la plaça Sant Jaume. Sí, ara senyora. Per defensant coses òbvies. I vam pensar, doncs mira, que vingui avui també a defensar coses que també han de <ríe> semblar òbvies a nosaltres. Sí. Avui les operacions de càncer i de cor no tindran llistes d'espera. És el que hem sabut aquest uh, migdia. A la una, a a d'ara serà el metge qui decidirà a través d'una comissió clínica a qui s'adoparà primer en funció de la gravetat de cada cas. Ho ha explicat el conseller de Salut, Bois Ruiz, aquest migdia quan el Departament de Salut ha donat a conèixer quin serà a partir d'ara el funcionament de les llistes d'espera. I això nosaltres creiem que s'ha de fer des del punt de vista exclusivament clínic. Són els clínics a través de la proposta que farem de solidaritzar la creació de comissions de gestió clínica de, les, de la priorització amb l'atenció quirúrgica a cada un dels centres sanitaris i que siguin els clínics els que predeterminin quin malalt ha de, de ates primer i qui pot quin malalt pot esperar. Aquest, però, és només un dels canvis que s'han donat a conèixer aquest migdia sobre el funcionament de les llistes d'espera. Quins més hi haurà, Mònica, a partir d'ara? Bona tarda. Doncs, bàsicament, dos canvis. Hi haurà menys operacions garantides de les que hi havia fins ara, i el temps d'espera canviarà en funció de la malaltia i de la gravetat d'aquesta malaltia. Les operacions garantides, perquè ens entenguem del que estem parlant, són aquelles que no són de vida o mort, i que tenen un temps màxim d'espera ara mateix, que és fins als sis mesos. O sigui, diríem que hi ha una altra classificació. Primer, seria cori càncer i després les garantides. Exacte, Cori càncer serien vida o mort i després les garanties que podrien esperar més o menys en funció de la complicació de la gravetat eh, d'aquesta malaltia. Doncs ve de les 16 que fins ara hi havia en aquesta llista en aquest catàleg de malalties garanties, és a dir que el Servei Català de la Salut deia en un temps màxim de 6 mesos t'operarem, ara només se'n faran 12 però se n'hi afegeixen de noves. Desapareixen de la llista les operacions de vasectomia, per exemple, i de galindons però s'hi afegeix l'erna i discal. I el temps d'espera doncs, variarà entre el mig any, aquests 6 mesos, i els 12 mesos en funció de la gravetat de cada malaltia. Algunes operacions estaran a un temps d'espera intermig, que serien els nou mesos. Però recordem que estem parlant de les operacions, sobretot que no són de risc vital, eh, com deia ara. Molt bé. Per aquestes, com explicàvem, el Departament de Salut ha dissenyat un sistema per garantir que superin per la via de la gravetat, però també ha previst un període màxim d'espera. Sí, en aquest cas també, de 45 dies d'espera màxim, estem parlant en el cas d'un càncer, i de dos mesos en el cas de malalties coronàries. Pel que fa a les malalties de cor, el conseller Ruiz ha volgut remarcar molt, això ho ha subratllat molt, que el temps d'espera a Espanya és de sis mesos, és a dir, que, que aquí mmm, tenim quatre mesos d'avantatge en aquest temps d'espera en el cas de malalties coronàries. La pregunta del dia, però, és quantes persones hi ha ara mateix en llistes d'espera i quant temps de mitjana esperen? Perquè, com deien, feia molt, que no sabíem les xifres oficials. Doncs sí, concretament feia des del juny del 2010, per tant, un any i mig. Ara mateix la xifra exacta és de 69.967 persones que estan esperant per ser operades i esperen una mitjana de quatre mesos i mig. Són moltes xifres que no es poden, no es poden entendre la primera, a més a no. més són moltes dades, segurament hauríem de comparar-ho amb xifres que no tenim, i segurament el que hauríem de fer és parlar en persona amb tots els sectors implicats. Com no, poder, no ho podem fer, els hem satat en un, uh, perquè ens valorin aquestes xifres, volem parlar aquesta hora amb el Sindicat de Metges de Catalunya, que d'aquí pocs minuts precisament es reuneix amb l'Institut Català de Salut per negociar les retallades en els sous del personal sanitari. Parlem amb Jaume Jiménez, que és secretari adjunt del Sindicat de Metges. Bona tarda. Bona tarda. A veure, ara mateix estan a llista d'espera a 70.000 persones que esperen gairebé 4 mesos i mig a ser operades. Hmm? Bueno, això ho diu vostè, sí? Això, això ho, ho diu el conseller. Això ho diu al Departament de sí, Salut. Sí. Pues, molt bé, si ho diu el Departament de Salut, ens n'ho haurem de creure. No s'ho creu. Bé, bueno, no sé, jo no dic si crec o no m'ho crec. En principi, eh, si ho diu el Departament de Salut, les dades que, que nosaltres tenim són les que han sortit a premsa. Aquesta tarda hi ha la convocatòria de la Mesa perdó, del Consell de Participació i del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, on eh, crec que el el, el, el, conseller, el conseller de Salut pre presentarà eh, tot plegat en principi les dades que nosaltres tenim eh, avui per avui és les que hagin sortit eh, a nivell de la premsa no en tenim més no? Nosaltres hem estat mirant dades tot el matí i sobretot hem estat mirant dades a partir de la una del migdia que és quan s'ha fet aquesta roda de premsa mm. i estàvem comprant les dades que teníem que ens han donat avui mateix amb les del juny del 2010 si sí, ara estem parlant de gairebé 70.000 persones que estan en llista d'espera pel juny del 2010, és a dir fa un any i mig n'hi havia una 53.000 no sé si aquest eh, creixement és un creixement normal o és el resultat de les retallades. Ens centrem tota l'estona en les xifres que tenim, eh, que són les oficials. Vostè, aquestes 20.000 persones cap amunt, Tenint en compte que els últims anys sempre han anat pujant el nombre de pacients de llista d'espera, el veu normal en comparació el que hi ha hagut fins ara? Bueno, en principi no sé si és normal o no. Jo suposo que seria com a conseqüència de que els quiròfans durant aquests mesos d'estiu podria ser com a conseqüència de que aquests mesos d'estiu estan tancats, no? En principi, pel que fa, amb el que he pogut llegir pel tema de la premsa, eh, diria que els criteris, el conseller diu que a partir d'ara la gestió de les llistes d'espera, independentment del tema del nombre de les persones, independentment del tema de, dels mesos o el temps a, per poder-les atendre, eh, els criteris dic seran criteris clínics. Això per nosaltres, diem que molt, molt, molt benvingut i que eh, això és el, el que toque. Uh, des del punt de vista dels criteris diríem d'acord però el tema dels dubtes nosaltres els tenim pel que fa als terminis no? perquè uh, el conseller ha parlat i disculpi que, perquè és que no, no, no, he sentit, no he sentit les paraules del conseller estava en un altre lloc el, la pregunta seria si aquests terminis es, compli, es compliran suposo que el que caldrà fer és obrir més quiròfons i contractar uh, altra vegada el personal que s'ha deixat de contractar durant els mesos d'estiu i els quilòfers que s'han tancat durant els mesos d'estiu. Suposo que serà a no? Suposo que serà així. Si es compliran i potser també si ja s'estan complint, perquè nosaltres aquests dies, la setmana passada justament parlàvem, per exemple, del promig en operacions de càncer. Sentíem alguns metges que denunciava que estava per sobre de la mitjana. Eh, Salut diu que està 32 dies de promig i que ara el compromís és que no passi dels 43. Clar, que al final de qui ens hem de fiar quan, quan parlem de xifres? Doncs pues ens haurem de fiar de la mateixa d'aquest departament, quan una vegada posi en marxa aquest nou, aquest nou model de, de gestió de les llistes d'espera sortien dades oficials jo entenc que és el que toca no? potser trobem a faltar tots plegats que ens expliquin com, vull dir que avui tenim les dades i de fet les dades no, se, o sigui, no semblen per posar-se les mans al cap més del que ja les teníem al cap, diguéssim i el que ens fa preguntar-nos és com es farà tot això. Correcte, és el que jo estava dient això ho farem, amb el, quan preguntàvem el tema del com, això ho farem obrint més quiròfans, és a dir tornant a obrir els quiròfans, no obrirem més dels que havia fins al juny, contractarem de nou més persones per fer la fenya, el tema està el que estava comentant fins ara el com és a dir, amb el què que, que siguin els criteris a partir dels quals haurem de començar o hauríem de començar a gestionar eh, introduir els criteris crínic i ja estem totalment d'acord però el problema seria amb el com, i el com doncs, suposa que el, el tindrem que anar veient en funció de què és el que fa el departament. A mi m'agradaria preguntar-li també a veure quin és l'estat d'ànim ara mateix dels metges, no? perquè jo crec que metges i mestres segurament són dos dels pilars d'aquesta societat. I durant molts anys eh, tinc la sensació que una de les grans bases més sòlides que hi ha hagut a Catalunya és precisament tota l'expansió del sistema d'atenció sanitària, no? tant als hospitals comarcals com els CAPs, als centres d'assistència primària que s'han construït en molts pobles, és dir, tothom ha anat una mica... A, a millor. Això pot haver anat acompanyat o no d'unes millores també amb, la, amb les condicions salarials dels, dels metges, que això segurament vostè ho sap millor. Però ara mateix, amb aquest clima de retallades, d'aquesta manera desordenada que s'han explicat, aquesta situació que s'ha generat, com l'estan vivint els metges? Pues estem amb una sensació de... Estem molt decebuts i amb un descensís, no? tant des del punt de vista, com deia vostè, des del punt de vista professional, però és que ja està arribant a, a, a, a l'àmbit personal. Anímicament estem, pues, això, amb un desencís, la gent està plantejant ser companys que estan, per exemple, en l'àmbit rural, que ara s'han tancat caps i s'ha ajuntat, per exemple, els caps, i el que ha significat doblar el territori amb, un mini, amb, amb la meitat del, del, del personal per fer front a les urgències, pues, hi ha persones que s'estan plantejant deixar de fer o deixar de fer de metges deixar de fer l'exercici professional amb aquestes condicions perquè aquestes condicions són inacceptables estic referent amb el tema de les guàrdies a nivell de l'àmbit rural i amb l'àmbit eh, del, del dia a dia doncs hi ha gent que s'està qüestionant que estem arribant a un límit d'afectació ja com deia, tant amb l'àmbit professional de l'exercici professional com amb l'àmbit personal Anímic, anímicament la gran majoria dels metges no estem massa bé a veure, no, el, quan et plantegen una xifra de 70.000 persones esperant una operació, o sigui, no, no esperant per sortir a passejar pel sí, carrer, sí. No, no, una operació, que és una cosa que crea una certa angoixa, que, que crea incertesa, clar, és, estem parlant de molta gent i cada persona és a la seva història individual, per tant, és una cosa que mereix molt de respecte. Ara, el que també és veritat és que quan abans de les retaliades ja n hi havia 53.000 i el pressupost de la Conselleria de Sanitat del Departament de Setedera 9.000 milions abans de les retallades. Llavors, clar, quan veus un sistema que està en perpétua expansió, com l'univers, que constantment hi arriba més gent, que no hi ha cap modulació de la demanda que no s'està actuant eh, és a dir, que, que constantment s'està plantejant expandir-se més, multiplicar els casos multiplicar els metges, multiplicar els quiròfons multiplicar les operacions no sé si realment això és sostenible excepte que s'introdueixin factors que ara se'n parla molt i l'altre dia ho deia el mateix Moïsès Brogi, el doctor Brogi amb la seva sensatesa de 103 anys deia, escolta, s'ha de pagar és s'ha acabat la gratuïtat és dir, no es tracta de, de dir, retallem l'atenció tothom té dret a la seva salut i té dret a ser atès al moment i tal, però escolti, paguem per què, per què tant de problema en plantejar seriosament el copagament? Això una pregunta que li estàs fent a... L'estic fent Les en, general, es... en, general, en general, perquè l'únic que sento dir és el sistema no es toca, el sistema s'ha d'expandir, sí. el copagament de cap manera... Bueno, escolti, no, a veure, un, la lògica és que tu podries pagar la visita i un cop entres en el sistema perquè tens una malaltia, tota l'atenció aquesta és gratuïta. De fet, s'ha parlat d'aquest copagament, sí. però també bueno. s'ha pagat que els metges, eh, d'alguna manera, prenguessin consciència de quan costava el que, sí. que estaven receptant, per exemple, sí. en aquest sentit no sé si el senyor Jiménez ens pot mm. donar el punt de vista del sindicat de metges què, què, si què, dient... què, què diu el sindicat de metges sobre el copagament sí, el copagament sí, sí. de primera visita òbviament no estem pagant ni de pagar operacions ni de pagar coses l'atenció un cop ja estàs diagnosticat Sí, en principi, nosaltres abans d'arribar a parlar o qüestionar el tema del copagament, tenien en compte que els qui avui per avui, en aquest, en aquest moment, qui està, diguéssim, no sé si copagant o repagant més en funció del tema de la, de la disminució dels salaris, som els metges, no? Però abans de, de plantejar el tema del copagament, el sindicat es va a tirar-hi d'explorar altres vies per racionalitzar la despesa com incrementar els recursos sanitaris, Mm, aviam, estem per sota de la mitjana del, del que es destinen recursos sanitari del producte interès brut una altra de les coses és sobretot, i, i estem esperant que això es demostri que s'està dient que sí però estem esperant que, se, que es demostri el tema de que s'està primant l'estructura administrativa la desburocratització del sistema millorar les polítiques d'educació sanitària i corresponsabilitzar al ciutadà en el, bo, en el bon ús dels serveis i en principi, eh, quan haguem fet tot això, ens hauríem de començar a plantejar el tema del copagament, entenem. Jo voldria tornar una mica a les dades, uh, perdoneu que insisteixi, que ens han servit avui des del Departament de Salut, perquè crec que la gent que ens està escoltant, que, que està en una llista d'espera, per exemple, d'una operació que no és de risc, que no és vital, potser voldrà servir, si sí, ara, que la seva posició en la llista d'espera es veurà afectada i encara tardarà molt més a ser operat del que el que ja estava ara pendent, no?, en quines patologies creu vostè que augmentarà la llista d'espera per no ser tan prioritàries? Perquè Salut diu que, que en funció de la malaltia doncs, augmentarà o disminuirà aquest temps d'espera i vostès des dels sindicats fa uns mesos avisaven de que les operacions, per exemple, de maluc o de genoll o de cataractes, i així ho hem vist amb les xifres avui, són les que tenen ara mateix més demanda i més, més espera. Sí, jo suposo, això que em pregunteu desconec, però suposo que, a veure, si apliquem els criteris, com diu el conseller, des de la vessant clínica, no? en funció de l'impacte que pugui tenir la patologia amb la qualitat de vida i tota una sèrie de, de criteris que volen, que volen canviar, pues, ja veurem suposat que també anirà en funció del nombre de persones que estiguin amb llista d'espera per, de, per les diferents patologies. Pel que fa amb el tema de les pròtesis pròtesi, pues això va a pressupost, el, el Departament de Salut, quan contracta la, la provisió dels serveis, tant en l'àmbit eh, hospitalari concertat com en l'àmbit públic, com pot ser l'Institut Català de la Sud, té un pressupost per un nombre determinat de pròtesi. I quan s'acaba aquest, aquest pressupost i aquest nombre determinat de pròtesi, s'ha acabat, no?, per la qual cosa, no sé si dintre dels criteris de, eh, que volen posar en marxa també hi haurà el fet de que es compren, compri més pròtesi, per dir alguna cosa. No? Aquests criteris, no, si, si més no, no el sabem si són així, perquè dins dels criteris que tenim, que són 5, aquest que vostè ara mateix diu, no el tenim. Ara els explicarem, però abans donem veu als nostres oients que estan trucant al 9-3-201-7474. Isabel, bona tarda. Hola, bona tarda. Què em pots Mira... explicar el teu cas? Sí, yo tengo 35 años, he tenido dos cánceres, un linfoma de Hodgkin y luego ahora hace un año tuve un cáncer de tiroides y ahora me han encontrado un mioma de 12 centímetros en el útero que se ha de quitar. Pero hay un año de lista de espera. Yo no quiero, pero tampoco ya tengo controles ni nada hasta el día de quirófano, ¿eh? No me pueden dar controles debido a cambios de protocolo. Yo, porque no quiero volver a ser madre, pero ese año de lista de espera en un tumor benigno, aunque sea benigno, porque yo ya no lo sé después de dos cánceres, pues lo único que me puede provocar seguramente es que me vacíen. Eso es lo que está funcionando. Yo te puedo decir que en septiembre yo tenía una prueba que me programaron después de haber hecho radioterapia de tiroides, que era una prueba que me llamaron y me dijeron que después de vida unos cambios de protocolo, esta prueba a mí ya no me hacía falta. A ver, debido a los recortes se han quitado pruebas a enfermos de cáncer. Lo digo por mi propia experiencia, porque a mí me la quitaron. Yo la tenía programada en el hospital clínico en septiembre y me dijeron que ya no me hacía falta. Yo ahora tengo un tumor, no sé al final cómo acabará ese tumor. Lo único que he tenido de hacer es ir a médicos privados, irme pagando unos controles y esperar que nos hayan equivocado y que sea bueno. Lo único que sí si sigue creciendo, pues bueno, me imagino que si se retuerce y algo pues ya harán algo. Y si fuese malo, mala pata. Um, el... Isabel, l'altre di dia, Isabel, ens, eh, ens parlaven els metges de l'Hospital de Bellvitge que s'oferien a operar gratuïtament, que havien decidit fer-ho perquè miraven els pacients als ulls i els hi veien la seva mirada. I aquella mirada havia estat el que els havia fet prendre aquesta decisió. Avui el teu testimoni eh, xoca frontalment amb, amb tot el que diem abans. I, I no és el que dius, sinó és com és com ho dius, és com et tremola la veu i em sembla que al final ens hauríem de quedar amb aquestes coses eh, més humanes quan expliqueu les històries, perquè és evident que tu ara tens un tumor benigne però tens un historial de dos càncers previs i per tant l'angoixa de saber que això ho tens a dins i que ho has de portar i que fins al dia que t'operin, que encara no saps quan serà, ningú s'ho mirarà és evident que fa molt difícil viure amb normalitat i això que no Hombre, vas, mira, i això que no lo vas único, coixa Lo único que me queda és pedir un préstamo i intentar que me lo quiten perquè gracia no me hace viendo lo que hay, pues no lo sé, yo tengo 35 años y con mi historial, yo tengo una niña de 10 años y no sé lo que pasará. Y te digo una cosa, mi marido trabaja en el SEM, trabaja en ambulancias, conozco todo esto. Ahora no nos hemos enterado de todos los recortes que están haciendo y la cosa está mal. Yo estoy a favor del copago, totalmente. Yo lo único que creo que los políticos, una de dos, o quieren... Hablando en plata, matarnos un poco a todos para ahorrarse un poco de pensiones el día de mañana, o yo qué sé. Lo único que no hay derecho es que a enfermos de cáncer se les quiten pruebas. cambios La frase es, han habido cambios de protocolo y ya no hace falta. Y eso que no diga que no es verdad, porque yo lo he vivido. Y llevo muchos años en el clínico. Y te puedo decir que gente es fabulosa, però milagros no pueden hacer. Si no tienen medios, no pueden hacer nada. Gràcies, Isabel, per trucar a la tribu i un petó ben fort. És que, veure, que vagi bem. de bona tarda. El, el que és evident és que hi ha molts llocs per retallar, ja ho deia el doctor que estava parlant abans, no només en burocràcia, sinó en la primer accés dels pacients a la, o de, de l'usuari al sistema. Un cop aquest pacient està diagnosticat i té una patologia, això vull dir, ha de ser sagrat, és a dir, això aquí és on no es pot retallar. Si no es pot retallar ni en protocols, ni en procediments, ni en dates d'operacions. És igual que tinguis una pròtesi de maluc perquè t'han de posar. Si no pots caminar, la qualitat de vida se'n ressent. Si no hi veus perquè tens cataractes, la qualitat de vida se'n yeah. ressent. I a més, a més clar, vol dir que el senyor que s'està demanant una vasectomia ja es pot seure a esperar amb un paipa i una Coca-Cola, perquè és que sí estarà en aquella llista d'espera durant anys. Per tant, s'hauria de modular molt l'accés en el sentit de que no se n'abusi, que la gent no vagi urgències quan no són urgències, que no es mediqui, no sé, sobre medici, prenem més medicaments que cap altre país d'Europa, és això o si sigui, aquest tipus de coses que són molt light, i en canvi quan entres en el sistema, el procediment ha de ser absolutament sagrat i no s'ha de retallar però vaja, ni una agulla, res. Home, aquest és el terreny més sensible clar. que hi ha, ara ho hem vist amb aquesta trucada, sí, no? és a dir, si hi ha cal, un terreny... Clar, clar imagina totes aquestes 70.000 històries, clar. una per una, evidentment no totes són tan greus com la que ens explicava sí. l'Isabel, però les històries humanes aquestes, eh, clar, o per exemple des d'un despatx de Barcelona, pot semblar relativament fàcil eh, dir que un centre d'assistència primària del mm -hmm. poble X no obrirà la nit però clar, pels mm -hmm. 5.000, 7.000 8.000 persones d'aquell poble a la nit haver de fer 15 quilòmetres no, o 20 si quilòmetres tampoc és lògic tenir un centre obert per a una visita nocturna a la mm -hmm. setmana que, que n'hi havia d'aquests és a dir, aquesta persona li envies un metge a casa i és molt bé, si sí, és mm -hmm. només una a la setmana sí, sí. nosaltres, ara que esteu parlant esteu posant un exemple molt concret parlarem demà amb, amb la gent de Camprodon mm -hmm. i més concretament amb la gent de 7 cases perquè el Ripollès és l única comarca de tot Catalunya que s'ha quedat sense caps a les nits i sí, és veritat que no tenien una mitjana superior a la nit de visites de les quatre mm. persones, però ara posaran ara un metge Clar, a la Camp de Bano. Ha de... ha de... ha mirar... Però han d'anar directament a urgències. Home. No? Directament a urgències i s'està no? superant. S'ha de, de mirar també la realitat física del territori. S'està sí. superant sí. la mitjana dels 30 sí. minuts com a màxim en què ha d'arribar una ambulància i pel que pateix aquesta gent, sobretot, és mm. què passarà ara, mm. a l'hivern, quan, quan comenci a nevar, i què passarà sobretot amb un metge enviat a aquell territori que no és del territori, és a dir, que per trobar una casa o un veïnat aïllat, potser abans d'arribar-hi es perdrà. Clar, això està passant, això com, està passant com ha passat amb tot, que és que els diners públics sempre els havien vist que no eren de ningú i que es podien gastar de qualsevol manera, i ara jo crec que estem tots agafant consciència que els diners públics no és que no siguin de ningú, que són de tothom. I s'acaben i s'acaben, sí, no i s'acaben ara bé, si un lloc és sagrat és la sanitat, és a dir, no només a dins de la sanitat sinó abans de retallar amb sanitat mira't qualsevol altra cosa l'aprimament de l'estructura no només sanitària, sinó de l'estructura administrativa que hi ha en aquest país, pots, jo crec que abans no toquis això, és a dir, també pots fer política, amb, per on retalles, no? i de la manera que s'ha retallat, sobretot tan desordenada, jo crec que ha contribuït a aquest caos, a aquesta sensació de dir no sabem gaire com hem arribat fins aquí i tampoc sabem on anirem a parar. Uh, recordem que tenim al telèfon el senyor Jaume Gibinez, que és secretari adjunt del Sindicat de Metges. Li vull fer una última pregunta perquè sé que té uns dies, i avui concretament molt atrafegats, com per exemple que ara mateix el sindicat estan a punt de reunir-se amb l'Institut la de Salut per negociar les retallades en el sou de personal sanitari uh, aquesta taula la setmana passada no va arribar a cap acord perquè va ser boicotejada creu que avui finalment sí que es podran reunir amb normalitat i fins i tot poden arribar algun acord o sembla que les coses estan on estaven i no, no sembla que avancin esperem que sí jo estic uh, esperant uh, el tema de l'entrevista per poder uh, afegir-me a la reunió esperem que es pugui, que es pugui fer Ara, bé, arribar a un acord, pues, eh, ja ho veurem, perquè en principi el que nosaltres vam demanar és el fet de que es justifiqués el, el per què, es justifiqués de, de manera raonada el perquè d'aquestes retallades. No? I eh, aprofitant la, la benentesa, pues, la pregunta que es feia un senyor que no sé si està aquí la tertúlia és el fet de... Eh, nosaltres ens estem preguntant el tema de per què l'acarnissament eh, amb el tema de les retallades amb el sector salut vull dir, això ja fa uns quants dies que, que, que ens ho estem preguntant no? amb la del que estava comentant l'altre company aleshores eh, una, una, només una pinzellada un comentari uh -huh. que s'ha fet del tema de les visites nocturnes que si es, ta si es poden tancar o no es poden tancar no? eh, diu una cosa les guàrdies, eh, les guàrdies no es paga l'activitat és dir, no es paga l'activitat per fer les guàrdies es paga la disponibilitat de que un equip altament qualificat estigui eh, disposat a atendre una situació inesperada això és una urgència aleshores, si sortim d'aquesta premissa si sortim d'aquesta premissa que és el que s'ha de fer és pagar per activitat eh, una de les preguntes que, que, és, que, que em ve la ment és, eh, escolti'm, podríem tancar el, els parcs de bombers si no hi ha focs o podríem tancar les casernes dels Mossos d'Esquadra si no hi ha accidents, o podríem tancar també per la nit els, els jutges de guàrdia si, si és que no hi ha altre, altra activitat. No? Eh, si és aquesta premisa el tema de l'activitat, doncs, donaria molt a parlar doncs em sembla, com a mínim és la meva humil opinió que aquí també té raó, per tant, senyor Jaume Jiménez secretari adjunt del sindicat de metges gràcies per atendre a la tribu um, que vagi bé la reunió que, tenen, que estan tenint de fet ara mateix i que vostè hi entrarà i estarem en contacte perquè ens expliqui com ha avançat moltes gràcies, moltes gràcies. que vagi bé adéu adéu el Fèlix Heroles té 50 anys, és de Barcelona té un càncer de pròstata i està pendent de ser operat perquè li extreguin el tumor ell és pacient de l'hospital de Can Ruti de Badalona, el tenim aquí assegut. Hola, bona, bona tarda. a ah, Faré una cosa molt lletja. Bueno, va. I és que anirem a publicitat i després m'explica vale, la història. D'acord? És que m'estan renyant, eh? és només sí, per sí, això. Doncs sí, sí, sí. vinga, fer, fer una petita pausa de dos minuts i de seguida tornem. Quatre minuts i seran tres quarts de cinc de la tarda. Estem avui parlant sobre aquesta roda de premsa on el Departament de Salut ens ha fet saber doncs, el nou criteri a l'hora de prioritzar certes operacions també ens ha fet saber el nombre de gent que hi ha en llistes d'espera després de no saber-ho durant un any i mig i ara en parlàvem de tot plegat amb l'Albert Ohm, amb la Patricia Gavancho i amb els nostres convidats que ens estan acompanyant aquí en directe en Fèlix i la Rosa però també amb tots vosaltres que esteu participant a través de les diferents vies de comunicació a través del correu electrònic .cat, a través de Facebook de Twitter, catradio, i evidentment a través del telèfon del directe al 9-3 201 7474, on us atén sempre amable la Montse Barcón. Laura, què està dient la gent a través de la xarxa? Doncs mira, la pi·la explica que aquest nou criteri passa la pilota als metges. Ara el problema i el dilema el tindran ells, perquè se'ls afegeix feina i responsabilitat. Ells no són els culpables de la falta de recursos. En Jaume Vic diu increïbles i els mitjans són els mateixos. Quina importància té que passi per davant un que l'altre? La llista seguirà sent la mateixa, diu. Només canviarà l'ordre. Però la saturació diu seguirà sent igual. La Carme de Barcelona diu aquest nou criteri, llistes d'espera funció de la gravetat pot donar peu a criteris subjectius, és a dir, per un metge pot ser més greu que un altre una situació concreta i encara pitjor. A sent malpensats diu, si tens amics o familiars metges acabaràs passant abans eh, perquè poden al·legar una gravetat que no és. I en Marcel de Vilanova diu, fa dues setmanes que em van anunciar que m'han d'operar del genoll, no sóc un cas greu perquè faig vida relativament normal i només vaig una mica coix. Això vol dir que poden passar mesos o fins i tot anys fins que em toqui operar-me sempre hi haurà gent nova que estarà pitjor que jo. Diu, la solució es pregunta és fer ara, és anar a la privada, diu? Precisament, em sembla que l'operació de genoll sí que és una d'aquestes operacions garantides i, per tant, sí que hi ha un límit de temps eh, on es garanteix que serà operat abans que passin quatre mesos. Sis mesos al màxim, era fins ara, però com que ara s'ha introduït aquest criteri de flexibilitat, és a dir que depenent de quina malaltia estiguem parlant d'aquesta llista de garantides i depèn de la gravetat d'aquesta malaltia, Potser seran 9, potser seran 12, potser tornaran a ser 6 o potser seran menys. Abans us presentàvem el Fèlix Heroles, com estem? Bona tarda, moltes tarda. Sí. Com et trobes? Bé, angoixat, però bé. Sí, físicament tinc símptomes, és normal, però, però no tinc dolors. No, uh -huh. no em trobo malament. Tinc una mica d'hipocondria, ara ja, perquè, clar, va passant el temps i, i això no, no m'opera, perquè cal dir que jo de 45 dies res, eh? juliol, agost a tu l'havien de fer el juny Al juny me l'havien de fer però no, o sigui, havia de ser aquella mateixa setmana em va ser l'altra i va ser un després em van fer a començament a juliol em van diagnosticar ja un càncer bastant avançat i aleshores em van dir, mira, al setembre intentem operar-te, però la situació està difícil, eh em truquen al cap d'un dies, no, no, mira no pot ser al setembre, hem parlat a l'equip metge i tal eh, anem a l'octubre d'acord, arribo al setembre, en diuen, no, mira, l'octubre no pot ser, al novembre, i es pot endarrerir encara. Clara, aleshores ja la cosa, ja no són 45 dies, són 5 mesos, són 5 mesos, 150 dies per un càncer, que el meu és el més benigne, d'acord, però el segon, eh, la segona taxa de mortandat en càncer en Espanya, en Catalunya, és pròstata. perquè Perquè si no, no se li dona l'atenció adequada com, per exemple, altres cànceres. Doncs, aleshores... T'he de dir, però, Fèlix, perdona que que precisament el teu és el que ara mateix, segons les últimes dades que tenim, té un temps d'espera mitjana més elevat, el, el primer 68 dies de, 68. de mitjana d'espera. 68, i jo m'estan dient cinc, 150 dies. Quins uh -huh. eh? tot és el doble que, que aquest temps s'ha publicat. Ser, aleshores, què passa? En el moment que vam veure això la, la meva dona i jo, la Gemma Nadal, doncs que, bueno, que la cosa s'allargava a, mi... a veure, jo tinc a mi capellans a mi els eh, metges que s'han interessat tothom s'ha interessat eh, hem estat a diferents hospitals i la impossibilitat dels metges és mirar-te a la cara i dir ho sento, no puc fer res no tenim mitjans i el meu metge en diu el dia 10 de setembre ens han tancat a Can Ruti eh? 10 quiròfans no sabem què fer, tenim un pilon així no saben què fer, clar, a què fas doncs mires a tothom que pugui ajudar veure com està la cosa, però no hi ha possibilitats aleshores, doncs va optar, ella va muntar un bloc llista d'espera, ha tingut un rassó bastant fort, després amb el meu blog també i el que serien xarxes socials, a partir d'aquí la cosa s'ha disparat, i la setmana passada doncs una entrevista a Catalunya ha pres em van fer la entrevista el va interessar a Can Ruti, Can Ruti, aleshores al matí havia parlat amb ells, em van dir que al novembre, i a la tarda en truquen que no, que ja ho faran a l'octubre vull dir, que gràcies a la pressió dels mitjans i de les xarxes socials tota la gent del 15M tota la gent que està en aquest tema que han retutejat tot el que la gent i jo anaven fent, a partir d'aquí gràcies a la pressió aquesta de les xarxes doncs han pres consciència jo portava ja tres reclamacions tres, i no m'havien dit res però en canvi, el dia següent de fer la tercera reclamació, bueno, la segona la tercera perquè vaig fer a dos estaments diferents, el dia següent que m'entrevisten, que diuen, mira, t'importa que parli amb l'hospital i tal, atenció a l'usuari, sí, sí, per no hi ha cap problema, puc donar la teves dades? Sí. A, la a mi pel matí em diuen que al novembre i a la tarda ja que a l'octubre. Jo anava a dir, no serà una casualitat, però clar, després d'aquesta no, última no, no, dada que no, em no. dones que parles al matí i a la tarda et tornen a trucar i t'avancen l'operació, sí, sí, per sí. tant, t'operen? A l'octubre. No, no, bueno, l'octubre, Jo confio que sí pero claro, es que yo encara desde que estoy diagnosticado no tengo una data de res, o sea son meses, eh, septiembre octubre novembre, i ja portem i el novembre no seran cinc mesos La Gemma Nadal, que també la tenim amb nosaltres, bona tarda, bona tarda. Aquesta iniciativa d'aquest blog, de llista d'espera.blogspot.com a banda de tenir, sembla ser una repercussió directa en la data d'operació de, del teu company imagino que és un, és un calaix on va parar molta gent com a mínim per expressar sí. la seva ràbia la seva angoixa i la seva denúncia Sí, perquè de fet el, una mica el, el desencadenant d'aquest blog va ser que m'estava passant per segona vegada la mateixa situació la primera va ser amb el meu pare, amb l'anterior govern vull dir que la mala gestió també passava abans no és només ara eh, el meu pare va estar en una llista d'espera molt llarga a la Fundació Puigverd, el van operar després va morir de fet quan el van operar ja van trobar que hi havia metàstasi per tant allò va anar massa, massa lent desgraciadament em vaig trobar molt mals professionals també a Sant Pau, la unitat de cures a les instal·lacions on el meu pare va, va estar Eh, intento una mica tranquil·litzar-me perquè és un tema que encara no he superat i, i ara em tocava per segona vegada ahir llavors vaig dir, prou, això s'ha de saber d'alguna manera perquè a vegades ho explico i la gent em mira amb una cara de dir, que ens explica? no pot ser que les coses vagin tan malament no? i clar, en un segon cas com aquest amb una cosa que trobo tan indigna un maltractament tan gran pels ciutadans de Catalunya doncs m'havia de dir alguna cosa no? Home, el que és veritat és que el departament i fins i tot els metges a través dels sindicats i de les associacions i les infermeres tenen uns altaveus on es poden agrupar és veritat que els usuaris també ho tenen però és sorprenent que en manifestacions com per exemple la de la setmana passada aquí a Barcelona no hi haguessin milers d'usuaris també sortint al carrer reclamant aquests drets I aquests dies també hem de dir des de l'equip sí. de la tribu que treballant i preparant aquest tema ens hem trobat amb molta por a l'altre sí. costat és a dir, ens hem trobat amb casos reals però que no, no volien ser jo ressonats que, per la ràdio jo crec que, que hi, ha, hi ha desànim per part de l'usuari és a dir, que ja se sent molt impotent i potser per això no, no, no atina sortir al carrer perquè, sí, però ja et deu sentir impotent davant d'un sistema que és tan impersonal, que és tan anònim o i sigui, a part del tracte que puguis tenir amb el teu metge que et diu, no hi puc fer res o sigui, és com una maquinària que se't menja no? i fixa't una cosa, que l'autèntica força a les protestes ha sigut quan s'hi han afegit els metges és a dir mentre hi havia aquest desànim dels usuaris i aquesta intranquilitat doncs la cosa queda... És molt difícil agrupar-los, no? En canvi, els metges, clar, els metges tenen molta força, és a dir, que hi ha una amenaça de vaga, sí, diguem sí. que latent, que llavores això pot fer... Sembla tan... mentida Ten que... molta, que, molta força. Avent i un cert consens que s'havia de retallar el sistema i que s'havia de redreçar el sistema mm -hmm. i endreçar-lo una mica, que l'hagin fet d'una manera tan destralera i tan cruel que és cruel fins i tot Bé, no? però, i en... però en canvi s'haurien pogut canviar quantitat de procediments que tothom sap que són ineficients, perquè quan parles amb els metges sí, es diuen, sí. escolti, es llencen els diners d'una manera sí. absurda perquè sempre n'hi havia més no? llavors dic, home, canviem, redresem tots aquests procediments però no em toqui la salut del pacient. Que, I a que... més a més avui estem ja. parlant d'operacions, perquè el mm. tema eren les llistes d'espera, però darrere de les operacions i abans de les operacions i els diagnòstics i les proves, que són el que marca després si hi haurà d'haver-hi o no una operació en aquest cas eh, hi ha moltes proves que es van endarrerint i que sí. no acaben d'arribar mm -hmm. sí, bueno, el meu marit és el que ha comentava abans de, de parar-lo de la fístula però també li van fer el preoperatori vull dir, li van fer l'analítica i van dir bueno, no no, l'anestesista va dir això t'ho faran aviat perquè ha sortit tot molt bé Bueno, el que dèiem del mes de maig i, bueno, jo cada mes truco ara a no vaig trucar perquè me'n diuen vacances i és normal que va i tal però bueno, ara he de tornar a trucar a veure què passa jo no, el que volia dir és que mmm, si ara ens estem plantejant com paguem el sistema no? mm. eh, com fem perquè sigui tot més eficient i no retallar o sigui, tallar i a vegades mm, no fas bé no? sinó que hauríem de fer una reenginyeria de sistema això, això costa bastant però també el professional, que són els metges, els infermers, etc són els que estan fent aquí el sacrifici, no? igual que els estem fent als usuaris. Perquè, bueno, allò que s'està dient, perquè no repartim una mica els problemes i les grans clíniques tenim aquí, per què no ofereixen també dos quiròfans? Per què no intenten ajudar a la societat en aquest moment en què es necessita l'ajuda de tothom? No li demanin només que el sacrifici sigui pels professionals i pels usuaris, sinó també a aquells que estan dins del sistema sanitari, que quan els interessa estar i quan do, i quan no els interessa no estan. Hi ha dues coses que m'ha fet pensar a la Rosa que no hem dit i hi ha dues coses que ens falten saber sobre les dades que ens han donat avui uh, una és quin és el temps mitjà d'espera pel que fa a proves, tot i que cal dir que aquí no hi ha, no ha d'haver a l'Institut Català de Salut no garanteix un temps màxim, així com si passa amb les operacions, amb les proves mm. no, quan parlem de ressonàncies, quan parlem d'atacs mm. no hi ha un temps màxim d'espera, i l'altra és que quan parlem del temps d'espera en operacions a vegades aquest temps estem parlant només centrant-nos en el temps d'espera d'operacions però cal sumar també el temps d'espera com t'ha passat a tu Fèlix des de que sembla, o que hi ha sospita que aquí hi ha una malaltia llavors aquest temps Home, encara és molt més, molt més gran possiblement siguin 3-4 anys de sospita, eh, indicadors tumorals però el sistema diu i això tu diu de bona fe eh, la teva doctora, mira, passo-ho un prospecte perquè vegis doncs, que si tens una cosa d'aquest tipus no es pot passar, és, o sigui, van allargar el sistema el que fa és retenir les, eh, les diagnoses, perquè clar en el moment que hi entres en diagnoses no? aleshores jo crec que això és una de les causes que hi ha tans, tanta mort, tant d'un càncer que seria benignat si s'agafés bé però que en canvi doncs, no s'està intervenint del primer moment. És molt moment. greu que t'estàs dient, eh? Sí, sí, És no, molt no, greu. Però t'ho dic perquè ho estic patint sí, ja, i perquè ja, ja, ho veig. Sí. No, no, les però les això estadístiques... que dius que t'han entretingut quatre anys abans... no, no m'han ser... entretingut de forma conscient però que quan eh, els indicadors tumorals apareixen, val? Mm. home, això pot ser benigna. Mm, clar, si ara comences a fer-te proves, aquestes proves són molt incòmodes. Possiblement, si tens un càncer, no morirà del càncer de pròstata. Eh, possiblement, mm. els inconvenients siguin més grans, eh? i això està mm. escrit, eh, tu ho mm. i la Generalitat ho té els, els folletos, no? Aleshores, tu comences a dubtar, i aleshores jo, al final, doncs, a principis d'aquest any, doncs, ja li vaig dir a la meva doctora que pensava que sí, ja ella també, i aleshores m'han enviat, si m'han trigat, eh, en, en agafar una urologia i el moment que van veure eh, l'oròleg va dir ràpidament aquest, aquesta setmana no? aleshores sí que se reactiva tot ràpidament però hi ha com una mena de contenció va que ja no vull entrar, que per tenim càncer, va? perquè ja podríem ja manipular tot el... Eh? Podríem parlar de moltes coses. Si un dia vol aquesta pregunta, reservem de les però, 6 del matí ah, fins a les eh? 6 del matí següent, però, per per següent fin, eh? per Perquè jo els que tinc són contraris, eh? A tot tipus, va? Aleshores, doncs que hi, hi ha com una retenció, perquè clar, està claríssim i el, i el sistema no. mèdic ho sap, que la incidència de càncer és és bestial, i per sí. tant no es pot atendre És una epidèmia, l'altre dia epidèmia. ho comentàvem és una epidèmia, i, i hi ha d'haver cau, cap causes alienes sí, sí, sí, a les persones, sí, sí, sí, diguem-ne, sí, sí. radiacions el que vulguis, la, de, de la forma de vida, perquè mai s'havia vist tanta sí, sí. incidència... La indústria en... alimentària és molt important sí. Ara pensava també en una altra inquietud que és la inquietud que pot sentir un oient avui des de casa, que estigui sa. Així sí, diu, que en me, me quede com estic. O sigui, no, no el que està mal a l'ara, sinó el que està sa que sent això i diu, què faig? Jo no he tingut mai hipocondria de res. Ara tinc, eh? Ara ja sospito perquè no m'ho esperava. Això no m'ho quan, quan dius què faig, què vols dir? agafa una motoa. És que en el fons, ah, que... el que estan, o va, sigui, el missatge que hi ha de fons aquí, és de el protin, eh, escotin això, com que es vaig estar dilant, eh? Es va veid dins una mica, saps? El missatge que hi ha de fons seria una possible explicació, eh, diguem aquesta descoordinació que hi ha hagut, que deia abans la Patrícia. Com pot ser que s'hagi fet? Però clar, el que estàs creant amb aquesta inquietud que estem generant i que s'està generant durant tots aquests mesos això, és dir, escutem, o més o no s'espavilaran per mi, no? Vosaltres, Rosa i Félix, us heu plantejat a un moment? Tirar per la via privada? Bueno, nosaltres paguem una mútua de tota la bueno, el típic de tota la vida i en principi el primer torrino que va visitar el meu marit el de la mútua. Però llavors ens va enviar a fer-li les proves i bueno, el, sortir, el que va sortir doncs pues ja vam anar per la via. Mm -hmm. parli parli la la mesa en operació, no tant la d'ell potser com la meva, però les dues que monetàriament És la meva era impagable, sí, lògicament sí. perquè m'han tret el pan, que m'han tret un munt de coses i això no ho hauria pogut pagar A més, I li, perdón, li donen uh, la factura amb el que valdria aquesta operació? No, a mi no, no me l'han donada. El que sí si ara donen és la, el, quan vas a les medicines a buscar els medicaments llavors sí. que sur, uh, surt de uh -huh. baix el cost real teu de, de la medicació que estàs gastant. És que tinc una amiga que va, uh -huh. va fer un part de fa pocs uh -huh. un parell d'anys i sí, sí, li van donar la factura que valia 3.600 És a dir, això t'hauria costat 3.600 uh -huh. euros. Van dir que ho farien, però em sembla que uh -huh. afegeix uh -huh. més burocràcia que no sí. capacitat sí, suposo, de contenció. Cas, disculpa, sóc, si jo m'ho havia plantejat, doncs més impossible. Primer sempre cregut a la la sanitat pública, per tant penso que ja sí que paga tota la meva vida, tinc dret, i per una altra banda, estic, eh, bueno, tinc pensions dels meus fills, estic divorciat i, i no, no puc, m'és impossible, o sigui, jo arribo a l'ajustet. Aleshores, és impossible eh, el que és fort és que a banda d'aquest plantejament que es fan els usuaris, com ara ens deien també hi ha molts metges que se l'estan fent de pensar d'anar-se'n a la privada treballar a la privada mm -hmm. o fins i tot a l'estranger i encara acabarem perdent per totes bandes en qualsevol cas avui els voldria agrair molt i molt a la Rosa Sardà i a en Fèlix Heroles que hagin vingut en directe a la tribu a explicar-vos els seus casos de veritat que al final el que ens importa és això a vegades no ho fem prou bé els mitjans de comunicació i intentem solucionar-ho com podem. També volíem agrair a l'Alberto que ens hagi acompanyat avui gràcies. en directe. Avui estarem pendents del convidat, Albert, <ríe> Acordes, doncs, a coses de TV3. Patrícia, moltíssimes gràcies. gràcies. Fins la propera. Adéu-siau.